Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Ecco, un'altra puntata di Entropia Massima sta per cominciare. Questa sera vi parleremo dell'impatto energetico ed ambientale dell'ICT, cioè delle tecnologie, della comunicazione e dell'informazione, diciamo dell'informatica e di tutto quello che ci gira intorno. Un tema che abbiamo già trattato e che eh, da un po' che non abbiamo ripreso in mano. Questa sera lo vedremo ehm, sezionato nei suoi tre aspetti. Produzione, quindi impatto della produzione di questi dispositivi. Utilizzo, quando i dispositivi vengono messi eh, operativi, cosa succede alla, eh, alla, diciamo all'energia e all'ambiente. E infine dismissione. Eh, sappiamo che esiste, ormai è assodato, un circolo vizioso tra chi produce hardware e software. Quindi l'hardware è la parte tangibile. quella che possiamo toccare eh, della tecnologia informatica il software invece è quella che noi non possiamo toccare eh, gli uni e gli altri hanno interesse eh, a vendere come, come sempre quindi eh, c'è sostanzialmente quello che possiamo definire un cartello i produttori di software immettono sul mercato prodotti che funzionano solo con hardware di ultima generazione costringendo di fatto all'acquisto di nuovi dispositivi anche se le funzioni che Eh, in ultima analisi eh, offrono all'utente sono più o meno sempre le stesse per un utente gene generico un utente gen diciamo così classico eh, che poi corrisponde al 90% degli utenti di computer parliamo di funzioni per eh, l'editing di ufficio eh, per andare su internet per scaricare la posta elettronica funzioni che noi da vent'anni anni Eh, ripetiamo più o meno uguali a se stesse per via del fatto che ci aggiungono magari delle piccole migliorie grafiche poco funzionali e molto di tendenza siamo costretti ad acquistare nuovi, eh, nuovi computer siamo indotti si tratta quindi di un'esigenza non reale ma indotta l'uso domestico dei computer si abbatte drasticamente ormai da vent'anni a questa parte Eh, eh, eh, diciamo si parla di una media di tre anni ciò significa che c'è anche chi, chi lo cambia ogni due eh, e ci sono non mancano per fortuna anche esempi virtuosi per l'uso aziendale si scende a un anno, un anno e mezzo quando invece un, un personal computer potrebbe durare anche 15 anni se opportunamente eh, fornito di un software leggero cosiddetto, quindi un software che... Ehm, diciamo no frills come si dice in inglese senza tanti fronzoli ma uh, che va al sodo e eh, fornisce funzioni con qualche aiutino il mio computer ha raggiunto i 15 anni ecco vedi <ride> abbiamo come <ride> abbiamo un certo, buonissimo naturalmente l'ho portato da dai compagni che me l'hanno diciamo resettato un pochino ma certo. la base è sempre quella no? esatto eh, questi cicli produttivi sono molto costosi per l'ambiente certamente in termini energetici Ma non solo. Eh, vediamo, innanzitutto noi sappiamo che in questo settore l'innovazione è proprio la base, no? la base dell'industria elettronica. Nuovi prodotti emergono costantemente, più veloci, più piccoli, più intelligenti. Eh, questa, questa ondata innovativa eh, dell'industria tecnologica introduce nuovi materiali Non c'è tempo di testarli e quindi vengono introdotti anche in, in maniera um, non conforme al, agli standard che vorrebbero un'attività di, di testing eh, atta a, a scoprire eventuali mh, tossicità. E, Ogni, ogni anno vengono prodotti decine di migliaia di monitor, di, di personal computer, migliaia di, di server, migliaia di scanner, ehm, 2.000-3.000 stampanti, ehm, 13.000-15.000 tra, tra fax fotocopiatrici e cose di questo genere, e consumabili per stampanti per 5.000 tonnellate. Ehm... Parliamo ovviamente di eh, queste cifre si riferiscono alle tonnellate di materiale. Eh, sono cifre eh, impressionanti e, pe e pensiamo che per produrne, per produrre un solo computer eh, che quindi pesa circa 24 kg, abbiamo bisogno di una tonnellata e mezzo d'acqua, eh, 22 kg di sostanze chimiche e 240 kg di petrolio. in energia equivalente vale a dire che bruciando questi 240 kg di combustibile fossile possiamo ottenere l'energia necessaria per produrre un personal computer quindi diciamo eh, stiamo parlando di circa due tonnellate di, di, di materiali di cui una tonnellata e mezzo d'acqua e il resto, il resto diciamo, sono sostanze chimiche e, e, e, e petrolio per fare solo 24 kg quindi un rapporto di 1 a 10 È un rapporto impressionante, infatti. No, scusa, eh, molto di più. Beh, 24 kg e eh, quante tonnellate hai detto che so? Ah, no, no, sì, è vero, molto <ride> di più. No, no, il rapporto 1 a 10 era con il petrolio. Ah, ecco. Sì, perché c'è un, un indice delle Nazioni Unite che misura l'intensità materiale dei prodotti sulla base di quanto pesa Il petrolio necessario per produrli. E quindi, siccome parliamo di 24 kg e di 200 di, di, di dispositivo di computer e 240 kg di petrolio, il rapporto è 1 a 10, è molto mm. di più. Però, se sono due tonnellate. Bisogna moltiplicare questo diventa 80 volte. 80 volte, sì. Mm. E, quindi diciamo che rispetto al valore energetico il rapporto 1 a 10 è pesantissimo. Materiali energivori. Eh, quali eh, diciamo, sì, eh, manufatti energevoli quali ad esempio le automobili o gli elettrodomestici eh, hanno un rapporto di 2 a 1, quindi il doppio del loro peso in petrolio per essere prodotti quindi questo è un materiale che in effetti eh, è, diciamo desta molta preoccupazione dal punto di vista di impatto sul, sulle energie inoltre non, non ci non limitiamo solo a problemi energetici o ambientali, ma ci sono problemi sociali gravi quali ad esempio quelli che ehm, hanno fatto scaturire guerre per il coltan il sì. coltan è una una eh, com composto di columbite e tantalite che si trova in natura eh, nella forma eh, già, già composta e eh, si chiama coltan di tutte le riserve mondiali l'80% si trovano eh, in Congo eh, in Africa eh, e Ciò significa che, eh, e siccome questo è un materiale molto utilizzato ehm, nei, di, nei dispositivi elettronici, eh, è ehm, nata una, una guerra eh, a bassa intensità, una guerra che dura ormai da vent'anni da in Congo, per il controllo delle, delle risorse di Coltan. Eh, si, la chiamano guerra civile. In realtà... Uh, sappiamo che sono coinvolti all'interno di questa guerra uh, organismi multinazionali quali la Bayer, attraverso sue sussidiarie, che si, che si occupano di raffinazione di metalli uh, di transizione e di produzione per il mercato dell'elettronica, dei semiconduttori, dei superconduttori. Sappiamo che ci sono anche organizzazioni eh, mafiose europee ed asiatiche che sono dedicate al traffico di armi e che eh, scambiano le armi con questo minerale quindi la criminalità è di due tipologie in questa guerra sporca, quella eh, propriamente detta e la criminalità delle multinazionali che però passa eh, sotto l'etichetta di legale nonostante la sua aberrazione abbiamo eh, persone che anche bambini che per una manciata di dollari al giorno scavano eh, anche a mani nude in certi casi o con attrezzi rudimentali per eh, procurarsi coltan e venderne una, a fine giornata una busta per la propria eh, sussistenza quindi l'oggetto eh, che noi abbiamo tra le mani il nostro eh, smartphone il nostro tablet no? questi dispositivi che si stanno diffondendo molto Eh, nasce in questo contesto, quindi le, le, le risorse vengono prelevate in Africa in un contesto di guerra e di sfruttamento forte. La produzione si sposta poi nel sud-est asiatico, dove sappiamo che ci sono fabbriche eh, che, diciamo, sono eh, dedicate alla produzione di, di semiconduttori e all'assemblamento. Eh, e in queste fabbriche sappiamo che c'è uno sfruttamento molto forte anche di manodopera infantile e, e, e femminile per via della, del fatto che le, le, le mani sono più piccole nei bambini e nelle donne e possono maneggiare componenti anche molto piccole sappiamo che eh, anche la, la Apple Macintosh non è esente, non è esente da critiche tutt'altro eh, ci sono fabbriche che producono per eh, la Apple dove eh, il tasso di suicidi degli operai è altissimo, ehm, in quanto gli operai vivono praticamente all'interno delle fabbriche, lavorano eh, 14-15 ore al giorno, dormono all'interno delle fabbriche, si costruiscono la propria esistenza nelle fabbriche, addirittura vi sono dei matrimoni, e, e in, questa, in questa situazione di, di estremo sfruttamento la disperazione spesso porta al suicidio, che poi, a cui poi si è tentato di mettere riparo pensate con l'utilizzo di reti metalliche per evitare che eh, per non consentire a chi si, si buttava dalla, dal, da, una, da una certa altezza nella fabbrica di morire quindi questa è stata la soluzione trovata eh, il ciclo si chiude perché il prodotto arriva diciamo nel, nel, nell'occidente quindi in Europa negli Stati Uniti e da lì non è ancora finita perché quando diventa rifiuto torna nuovamente in Africa. Quindi c'è questa sorta di, di, di circolo che non è un riciclo purtroppo, eh, ma lo sfruttamento termina anche eh, con l'immondizia elettronica che noi non sappiamo dove mettere perché se ne produce troppa e scarichiamo in, in Africa, da dove tutto aveva avuto inizio. Facciamo una pausa musicale ricordando che questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione Entropia Massima e il telefono, se lo voleste utilizzare, lo 06 49 17 50 per uh, intervenire nella trasmissione. riprendiamo, stavamo parlando di impatto ambientale ed energetico della produzione di eh, dispositivi informatici sappiamo che il primo avvertimento in realtà ehm, avviene nel 1985, pensate su un quotidiano statunitense si segnala un, un, primo, un primo avvertimento eh, perché si era notato che c'era un una crescita delle, delle, di, diciamo, di difetti di nascita in una determinata area dove si producevano semiconduttori. Quindi in realtà lo, lo sappiamo già da un po' che è così eh, e evidentemente lo teniamo ben nascosto, ma oggi non è più possibile perché sta diventando patrimonio comune per fortuna. Eh, ma la produzione di eh, dispositivi elettronici non è l'unica. Causa di ehm, inquinamento e impatto. Eh, L'utilizzo eh, ormai ha, ha raggiunto una, una, una percentuale sulla concentrazione di CO2 eh, nel mondo piuttosto ingente. Vale a dire, che se prendiamo ehm, tutto quello che succede, diciamo, le, le, le emissioni no, dei gas serra annuali dovuti all'industria, all ehm, il 2% di quelle totali nel 2006 era dovuto all'IT, all cioè alla tecnologia dell'informazione, eh, è in forte crescita. Ciò significa che una uh, tecnologia che eh, ci è sempre stata venduta come a basso impatto perché poco um, come dire eh, nell'utilizzo eh, non, non necessita di molta energia rispetto ad altre tecnologie industriali in realtà comincia ad avere un certo impatto quindi bisogna farsi delle domande anche eh, sui sui data center cioè sui centri che raccolgono dei server quindi dei computer eh, che poi realizzano i servizi eh, a cui noi accediamo da internet no? dal banale sito ai servizi più, più evoluti in questi data center c'è un, uh, un certo impatto sui gas serra di cui bisogna tener conto e, i consumi energetici crescono a tappe forzate eh, negli ultimi 3-5 anni ehm, se andiamo ad aprire ehm, diciamo, se andiamo proprio dentro al, al centro di calcolo quindi al data center Vediamo anche come vengono uh, come viene ripartito il consumo di energia. Solo il 30% del consumo totale è dovuto a dispositivi veri e propri, quindi computer, server, eh, switch, tutto quello che sono i dispositivi che sono all'interno di questi computer. Il resto se ne va per raffrescamento, umidificazione, eh, sistemi eh, per... Ehm, Eh, per avere ehm, diciamo, batterie e tampone in caso di malfunzionamenti quindi, illuminazione eccetera quindi diciamo eh, anche qui si potrebbe per esempio fare un ragionamento su come costruirli questi data center eh, e quale energia utilizzare quindi da un lato costruirli in modo tale che sia inferiore eh, lo scarto tra energia effettivamente necessaria per far funzionare i dispositivi 30% in media e tutto il resto Eh, dall'altro anche chiedersi ma come vengono alimentati questi, questi centri di calcolo eh, viene fuori che eh, spesso sono alimentati attraverso eh, energia proveniente da combustibili fossili in particolare da carbone è il caso ad esempio eh, dei data center eh, di, eh, di facebook Eh, il noto eh, social network che mh, tra i più utilizzati al mondo attraverso il quale le persone si scambiano informazioni, fotografie e quant'altro e, oltre eh, a um, tutto quello che già abbiamo detto eh, rispetto alla violazione dei diritti alla privacy dei, dei, degli utenti di Facebook c'è anche quest'altra mattonata cioè le centrali eh, elettriche che Ehm, servono ad alimentare eh, i data center, quindi proprio i posti dove poi Facebook ha i propri, i pro il proprio hardware e il proprio software, sono alimentati con centrali a carbone quindi pensiamo no? eh, sono cose a cui non, si fa, non, non ci si pensa perché sono molto lontani da noi Lo, li hanno fatti apposta così, hanno voluto nel tempo concentrare ehm, in pochi punti nel mondo la presenza di questi server punti eh, che ehm, sono ovviamente eh, spesso irraggiungibili in posti remoti e proprio per questo avrebbe senso ad, ad esempio alimentarli eh, attraverso eh, energie rinnovabili anche con impianti a isola cioè impianti non connessi alla, alla rete elettrica ehm, globale eh, e quindi si potrebbe anche qui fare un ragionamento su una buona progettazione viceversa sappiamo che anche le centrali atomiche ehm, Utilizzate eh, quindi energia nucleare viene utilizzata per alimentare questi data center, quindi insomma, e tutto questo a fronte di che cosa? Però, ecco no? perché poi uno si chiede se, eh, se ci sia un, re un reale vantaggio sociale. Beh, c'era stato detto che avremmo diminuito il trasporto delle merci, avremmo diminuito il trasporto passeggeri, avremmo eh, favorito il telelavoro Uh, avremo diminuito l'energia consumata, il trasporto privato uh, in automobili. No, se andiamo a prendere uh, il, um, uh, il rapporto uh, del, uh, di un centro di ricerca della Commissione Europea, vediamo che in realtà non c'è stato uh, quello che... È. l'information technology quindi l'informatica aveva promesso se non in minima parte ancora abbiamo dei valori molto alti quindi in realtà eh, probabilmente quello che è successo è che l'economia capitalista fondamentalmente basata sulle merci nonostante l'introduzione di tecnologie che potevano smaterializzarla ha continuato a, ad andare avanti eh, sulla produzione di, di merci e lo sfruttamento relativo per inerzia e perché il margine è comunque ancora molto, molto ampio per chi, per chi fa impresa. Quindi eh, diciamo non, non, non, è, non è troppo vero che si sta andando verso una, una reale e forte smaterializzazione dell'economia, anche se questo lo riscontriamo comunque, specialmente all'interno dei, dei centri urbani. Questo per dire che, insomma, eh, se ci dobbiamo beccare... Eh, un impatto ambientale ed energetico di queste proporzioni almeno eh, avremmo voluto eh, guadagnare diciamo eh, qualcosa eh, in, termini, in termini sociali, mentre invece non è così alla All'ascolto di Onda Rosso 87.9 in FM una seconda pausa musicale ricordiamo ancora il telefono 06 49 17 50 per chi volesse intervenire super stick applicazione delle tecnologie informatiche non ci ha portato quella, quella promessa di emancipazione anche dal lavoro che ci saremmo aspettati. In linea di principio sarebbe possibile oggi lavorare di meno e dedicarsi ad altro nella vita e produrre comunque il necessario per, per vivere e distribuire poi questa ricchezza a tutti gli uomini e le donne della Terra. Questo non è mai avvenuto, anzi, il numero di ore diciamo lavorative. Non accenna a diminuire, semmai aumenta, e così, co così come aumenta la quota di sfruttamento anche attraverso l'introduzione di nuove forme che eh, ehm, come dire, distruggono no? anni di lotta sindacale avvenute sec un secolo fa. Almeno eh, vediamo cosa succede comunque nella terza fase del ciclo di vita dei dispositivi. Abbiamo parlato della produzione, delle applicazioni, vediamo. sui rifiuti se almeno qui le cose vanno meglio eh, prima di passare a questo volevo brevemente far riflettere chi ci ascolta alla realtà quotidiana che probabilmente la grande maggioranza di noi vive è una realtà che a partire da 15 anni almeno ci ha portato a una contrazione del, drammatica direi del tempo a disposizione di ciascuno di noi Eh, per cui non è retorica e non è anche chiacchiera da bar il dire che il tempo a disposizione è sempre meno no perché il tempo è sempre più impegnato dal, eh, dal lavoro o meglio dallo sfruttamento che ormai travalica quello che è eh, l'orario di lavoro e il cosiddetto tempo libero la tecnologia informatica di fatto ha dato un colpo decisivo a questa ripartizione tra un tempo eh, della giornata che avevamo più o meno a nostra disposizione e un tempo invece che era sotto il controllo del datore di lavoro no? stiamo parlando ovviamente di chi fa un lavoro salariato ma anche nelle formule ibride come può essere quella della, eh, apparentemente di libero professionista delle partite IVA eccetera che è, in realtà è una mascheratura di, de, dello stesso sfruttamento Ecco, la, la maggiore velocità eh, ha fatto contrarre drammaticamente il tempo di cui possiamo liberamente disporre fino a, a, tendendo a portarlo a zero no? quindi nell'esperienza quotidiana <coughs> non è soltanto il fatto che si va anche di corsa ma anche che magari si dorme di meno perché non si riesce a fare in tempo no? a, tutta quella, a, a, a, a fare tutto quel lavoro o comunque impegno che tu hai Eh, se non sei non vendo come un eremita, no? Cioè, eh, diciamo queste macchine hanno abbattuto la distinzione tra i sabati e la domenica e i giorni feriali perché sono sempre in funzione, perché ti è richiesta sempre una risposta, un intervento, un eh, cioè, è chiaro che si lavora molto di più sì, no? quindi è, questa è nell'esperienza di tutti, no? Altro so, so. che risparmiare lavoro, è il contrario, ha esatto. aumentato lo sfruttamento e l'estrazione di plus valore dalla nostra da noi stessi. Quindi. Le, in certi casi addirittura questo, questo lavoro che noi facciamo eh, e che siamo costretti in qualche modo che, perché le tecnologie informatiche invadono la nostra vita e ogni attimo della nostra vita quindi eh, togliendoci sì, il riposo se, se non ti rifiuti di usare sei tagliato fuori esatto, questo eh, in certi casi addirittura non è neanche retribuito pensiamo per esempio a chi sono milioni centinaia di milioni di persone nel mondo eh, utilizza i social network No? E noi sappiamo che questo avviene gratuitamente. Cioè ci dicono vi regaliamo questi servizi fantastici con cui potete eh, scambiarvi messaggi, fotografie, video quant'altro. E che che umani, come sono umani, no? come sono diciamo, eh, generosi. Eh, le persone utilizzano questi sistemi nel loro tempo libero e stanno di fatto lavorando per qualcun altro perché i loro dati costituiscono un prodotto che viene utilizzato dai vari. insomma social network no? senza citarne nessuno in particolare ma insomma un po' tutti quindi questo lavoro costante a cui siamo sottoposti non è neanche retribuito quindi siamo veramente all'assurdo vediamo cosa succede poi quando il dispositivo invecchia e abbiamo detto che invecchia molto rapidamente ogni anno nel mondo più di 150 milioni di computer vengono avviati alle discariche solamente eh, il 25% di questi eh, viene eh, selezionato e eh, smaltito correttamente in discarica ne, in Europa In Europa. Ne, ne, negli Stati Uniti ancora di meno il 20% ehm, ormai c'è stato un superamento del numero di computer che annualmente vengono buttati in discarica rispetto a quelli che vengono prodotti quindi ciò significa che ne vendiamo diciamo almeno uno l'anno in media eh, di tutti i rifiuti urbani prodotti nel mondo il 5% sono questo genere di rifiuti quindi non sono per niente pochi eh, paesi emergenti come la Cina e l'India fanno registrare tassi di crescita della produzione del 400% per la Cina e del 500% per l'India quindi questo rappresenterà un problema ancora nei prossimi anni, eh, in Europa ci sono 6 milioni di tonnellate di RAE ogni anno ehm, e, ehm, con un tasso di crescita di 3-5% che supera il tasso di crescita degli altri rifiuti che comunque crescono, perché siamo in una società della, del consumo e dell'uso e getta, di ben tre volte, quindi quelli crescono, questi crescono tre volte di più. E, diciamo in, in Italia si calcola che ogni persona ha 14 kg di rifiuti eh, quindi 14 kg pro capite l'anno e di questi solo l'1,5 kg viene smaltito correttamente il resto finisce in discariche non, non, non idonee e quindi causa un ulteriore problema perché Eh, c'è eh, un, un, uno stoccaggio non corretto eh, fa rilasciare nell'ambiente materiale inquinante mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente bromurati, ritardanti di fiamma tutte queste sostanze chimiche finiscono eh, nelle falde di fatto ehm Gli effetti sulla salute di queste sostanze eh, sono, sono gravi, in quanto per esempio il piombo causa danni al sistema nervoso, al sistema endocrino e circolatorio. Eh, il mercurio eh, anche eh, produce danni al sistema nervoso. Eh, ci sono poi dei materiali che ad esempio eh, vengono sostituiti, è il caso del PVC, che ormai per fortuna non viene più prodotto, ma ci sono comunque 2 milioni di tonnellate di PVC da smaltire, questo ci fa riflettere sulla fretta con cui vengono inserite nel mercato dei, dei materiali non controllati, non, non testati, e dopo si dice, ah, scusate, c'eravamo sbagliati, eh, il PVC è tossico, quindi non lo produciamo più, E eh, quindi niente, si va avanti lo stesso, tutto è stato esternalizzato direttamente sull'ambiente questo costo, nessuno lo pagherà. Eh, poi di costi socioambientali abbiamo già parlato, il fatto che in paesi emergenti ci sia un, un tasso di sfruttamento ancora maggiore dovuto ai minori costi di manodopera, alle tasse meno alte, ai controlli eh, meno, meno forti e quindi è possibile ad esempio scaricare eh, materiale dismesso più facilmente. Greenpeace ha fatto una, una ricerca molto interessante sulle rotte eh, mondiali di questi rifiuti ehm, scoprendo che ci sono eh, anche delle rotte illegali, questo lo ha fatto mettendo dei, dei eh, sensori satellitari all'interno di carichi eh, delle navi eh, sospette e verificando che queste navi avevano come destinazione eh, Nigeria, India Pakistan, Thailandia Ehm, arrivando in luoghi e scaricando quelli che in certi casi venivano fatti passare per aiuti umanitari, quindi oltre al danno alla beffa potevano esserci anche eh, finanziamenti per ehm, per diciamo questo, questi, questi che venivano fatti passare per aiuti umanitari e invece portavano eh, rifiuti la legislazione locale non impediva questo scarico oggi abbiamo delle Delle discariche a cielo aperto dove ragazzini eh, maneggiano questi dispositivi, li bruciano per estrarre alcune sostanze, alcuni metalli che poi rivendono, in inalando quantità spropositate di, di, di sostanze tossiche. Quindi cioè, siamo veramente eh, è un disastro su tutta la linea, insomma, non, non, non è difficile no, pensare. Eh, ad, un, ad un information technology sostenibile eh, qualcosa sicuramente possiamo fare oltre a informare per esempio possiamo tentare di, di riutilizzare di riciclare, questo ovviamente lo diciamo sempre eh, però in effetti la situazione è piuttosto grave ci sono delle, delle direttive europee c'è un po' di legislazione ehm, a livello internazionale che piano piano sta si sta facendo largo anche nelle legislazioni nazionali Eh, si chiede quantomeno uno stoccaggio corretto, si chiede in certi casi l'uno contro uno, cioè la possibilità di eh, restituire il vecchio dispositivo in cambio dell'acquisto di un nuovo e quindi eh, controllare di più eh, quello che è mh, il, la dismissione di questi dispositivi. Si chiede alle imprese produttrici di, di impegnarsi per eliminare delle materie tossiche Però, questo significa investire in ricerca. Le imprese non lo fanno, in crisi ancora meno. Uh, si cerca di promuovere de delle politiche di riciclo. Uh, in realtà quello che noi vediamo è anche operazioni di greenwashing, cioè eh, grosse imprese, grosse multinazionali che si fregiano no, uh, del titolo di green, quindi di, di ambientalmente ecocompatibile. perché magari hanno, hanno fatto qualcosa eh, anche di molto piccolo, di molto banale, solo per poter fare un, ulteriormente marketing. Greenpeace fa comunque ogni anno una classifica delle imprese eh, più virtuose eh, e purtroppo dal 2008 ad oggi eh, le varie compagnie, i vari colossi dell'informatica invece di andare avanti quindi nel, invece di scalare da, da 1 a 10 il voto finale che, che Greenpeace dà hanno fatto esattamente il contrario cioè stanno andando verso i valori più bassi eh, quindi cioè, non, non, non ci siamo però insomma non, ehm, non va così chiudiamo ricordando una cosa positiva insomma <ride> proviamo a fare ogni volta C'è anche chi ehm, si batte per il, per il riuso di hardware e sappiamo che eh, questo avviene in tutti i laboratori informatici eh, diciamo de, che, che, che abbiamo dalle nostre parti. Sappiamo che a Roma ce ne sono diversi, cospitati spesso da centri sociali o comunque da, da spazi sociali. Eh, qualcuno si organizza e fa anche delle associazioni o anche delle piccole imprese per recuperare questi materiali e quindi eh, vogliamo citare un'ultima iniziativa eh, che, si sta, che sta avvenendo proprio in questi giorni a Zagarolo eh, che si chiama Water Waste quindi che, che spreco, mh? traduciamo in italiano Eh, e praticamente volontari ripareranno computer per dargli nuova vita e destinarli a progetti sociali eh, questo si sta facendo uh, al wiki hostel di, di Zagarolo eh, e quindi insomma eh, c'è stata una raccolta di, di questi computer e adesso si cercherà durante queste giornate, questa settimana di eh, da un lato ripararli proprio effettivamente per, poterne, per poter rifornire chi ne ha bisogno ma dall'altro anche semplicemente Ehm, insegnare, insegnare quella che è l'arte del trashware, no? cosiddetto, quindi del, del recupero di vecchi computer è una forma di resistenza anche questa una forma di lotta anche questa eh, è a suo modo rivoluzionaria perché comunque eh, il mercato ci dice di acquistare e noi disobbediamo a questo imperativo non acquistiamo, proviamo il più possibile a, a riutilizzare Grazie a Davide per questo approfondimento su un argomento che in realtà non è mai abbastanza trattato dico questo perché appunto eh, l'uso di queste macchine o meglio eh, l'uso che eh, queste macchine fanno di noi <ride> si, si potrebbe in certi casi Dire forse è proprio questa è la, la realtà vera che stiamo vivendo e insomma la consapevolezza dovrebbe guidarci a trovare delle formule nuove di resistenza, di opposizione, di boicottaggio perché è la vecchia storia già individuata da Marx del lavoro morto che succhia il lavoro vivo, no? essendo le macchine non viventi nonostante l'intelligenza artificiale ed essendo noi invece dal punto di vista biologico essere viventi la subordinazione a queste macchine i tempi il, il, il tasso di sfruttamento che loro implementano eh, ci deve far pensare per poi agire per cambiare questo stato di cose perché non è facile ovviamente non è facile ma... perché eh, ovviamente parliamo di dispositivi che vengono prodotti da, da, da imprese molto attrezzate Eh, pensare all'autoorganizzazione organizzazione all'autodeterminazione in questo campo è difficile però si sta facendo anche questo e vedremo di approfondire in una puntata futura il tema delle cosiddette stampanti 3D cioè la possibilità di stampare oggetti tridimensionali, quindi oggetti eh, in modo autonomo attraverso eh, macchine neanche troppo costose e che si possano progettare da sé. Questo è interessante perché potrebbe introdurre un nuovo, un, nuovo, un nuovo movimento di autoproduzione, anche tecnologicamente molto avanzata, in cui le idee vengono scambiate rapidamente con la forza del free software e quindi con la condivisione no? e la cooperazione. Eh, I modelli di oggetti vengono diffusi attraverso... Uh, Programmi software standard e poi si realizzano oggetti in proprio. Questa potrebbe essere una piccola utopia tecnologica, se vogliamo. Grazie ancora anche a voi che siete stati all'ascolto. Questo è sempre Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Entropia Massima vi dà appuntamento. Alla settimana prossima, sempre lunedì, ore 20 e 15. Ciao.